Atera, duzu dokumento bat, krisiatik bederatzi irakaspenek ilan, beraz zer da dokumentu hori. Krisiaren denboran, eh, baita, konfinamendu denboran iparaldean bizi izan dugun konfinamendu hori, nola bizi izan duten, hainbat eh, jendei eh, eh, begaldetegi bat egorri deegu eta erantzun dute, egun ta behoi, behoi izhoit, pertsonek eh, eh, norbanakoek, ez dute elkarte baten izenen eh, dola itza, idatzi, zinez eh, erantzun pertsonalak eta intimoak izan dira. Ehm, um, lambda erritaj edo hiritar bat. I ipajaldeko eta hiritaj ajunta jaunezake, non laiparalde osotik kokanbait ditugu erantzunak. Um, metodologia galdetegi ajunta eta kualitatibo eta deus kantitatibo. Giaz hori importanteada haitea eta ondorioa zein da da beentsatu gira. Zer ateratzen da, ze giro e, eta ze nahi keri ateratzen da erantzun guzi horietatik eta ortalako bedatzik kasgai e, oartu gira hori. Kasgai horiek, ez dira baitezpada berri ahundi handiak, baina oartzen girena da badela urzentzia bat. Hemen digoiti, jadanik hasi ginintuen pentsaketak, jadanik nahi ginintuenak ikusten ustenitugu dena eh, proksimitatea. Iri ondo-ndoetan izaitia eh, be, laborari eta bertze eh, tokiko moskinak, eh, sozialar loko hainbat eh, gauza eta oartzen gira krisi horrek kontrastatu dituela gauzak. Janoa eta elkartasunaren beharra balin bazen lehen oino gehiago bada. Hmm. Eta iduizen zaut individua esmoare ba zen zinean, oino gehiago izaiten aldela. Eta guk argiki diogu garapen kontsailuan lujalde bat ekoizten da elgarrikin eta elkartasun hori nahi dugula zabaldu eta, eta orsatu. Krisia errandu zuu Era kaspen honak ekar ditu, ala ere COVID-ak, zein eta da, gauza batzuetaz eta hoai bi labete pastu dira eta behar bada huart ditaike, lehengo plegutxarretarat itzultzen ari girela, eta hori nahi duzu horietarazi, kasu? Be, bai, askida autometatzeak ikustea menionen edo bertze, hor berala huartzen gira, berriz orten gira, antzik nintuen gauzak. Batzoek deskubritu zuten bazirela soriak hirietan entzuten maiziz zuten berriz goizetan, autoen eta autobusen eta berze arabotzen artean ez entzuten normalean. Baz bai, dena iriskoa bada, lehen bezan bat sozo izaitia dudarik ez da. Ohtarat leheratu nahi otedugun, ohtarat leheratu otetan Giren ez dut uste pentsaketa auriei e, maiten badegu guk indah zerbait. Eta berriz dihot, eh, pentsaketak simpleak e, dira, batzuek deskubritu dute bisikleta gozoa zela. Batzuek deskubritu dute e, e, lahre sorotik e, bai hona da txartzeko, autoa baino bisikleta efikazago zela eta alako gauzak, behaz e, mila gauza erjanezake berriz oartu gira milagauzetaz, oain nola lotu lanari. Eta uste dut, garapen gantxeluak proposatzen duena, bideo ona dela, e, bide onena da demokratizia parte hartzailea, de, bide onena da e, entzun dezaten autetxiek zer erran nahi dugun eta nola erran nahi dugun e, eta nola ikusten dugun gure ipar aldearen antolaketa garbi raiteko, ipar euskalegi antolatzeko, Bistandena, guk herritahok bat dugula iditzi bat. Eta bozkatzen dugulaik norbaitenako edo bertzearenako, ez deegu usten osoki, gure burmuina utsabalitz bezala, ez deegu usten uh, eiek ukandizaten ideia guk ere, baittugu gauzak erraiteko. Jendarte Zibilaren... Uh... Ikusmoldia irudikatzen du Garapen Kontseiloak, argita garbi, eta badakigu gobernantzia paktoan, hiper-esukaleriko, euskal elkargoan, hor eh, dela. da Garapen kontseilua organo konsultatibo bezala, behinan urgunago uh, joiten dela Garapen Kontseiluko lana diozue. Egia da, lujaldearekin dugun paktoa, eh, pakto politikoa eran ezake, antolaketa paktoa, nunbait, kuadro juridiko batean ere sartzen dela. Bainan, garapen gontxeloak, badu historia bat, historia luze bat, oita bosturte baino gehiago historia, ulektu behar dena da tresnarik, eh, egiturarik etzelarik ipar aldean, e istituziorik etzelarik, eh, politika publikoen era maiteko, Ko ekoitzi ditugula, gizarte zibila eta autetxien artean, garapen kontsilua eta autetxien kontseiluen artean, ko ekoitzi ditugula. Hemen digoiti, bada instituzio bat, e, bada, eberaz, e, hirigunea, e, hiriguneo hortan partegira gira gu organismo kontsultatibo bezala. Baina oain arte antolatu gira, e, azken iru urteotan, heiek iritzia eta batzutan e, heiek eien proiektua idatzi hain zin, Gure iritzia emaiteko antolatu gira uh, astapen-astapenetik eta segitzen dugu gainera uh, dokumentu horien emendatzen eta nunbait aberrasten eta atzen gira bedaren. Bez, organismo participatibo hori eh, guk nahi duguna eta antolatzen ari girena ebe gaur egun, uh, irekin nahi dugu. Irekin nahi dugu, uh, albezen bat jenderi uh, eta albezen bat jende diferentei uh, norbaitek sinesten balin badu demokrazia partzera zaila Bait ondorio ukaiten al duela, ebe e, jodadila gure ateetarat, e, ateak e, irikiko ditugu erreski e, norbaitek nahi balin badu bere eritzia eman kontent e, ala kontra <gülüyor> eta ez balin badira gauzak ongi erraiten ere, guk beti zerbait aterakutugu ortaik. Urtea estapeinan hainbat politika, hainbat plangintza hain bat, e, ipatu eta eramanen ditu,zukalelkarguak, e, klima plangintza, etxe bizitza lekuko plangintza, PLH delakoa, COVID-ak, kartaguziak berriz nahasi ditu, diozue, eta uh, kopia berriz ikusi behar dela, uh, dutela, autetxiek. Hori baino aratago, han fet, bozkatuak izan diren dokumentok proiektuak dira, dena den. Eta proiektu horiek wain, batzuentzat zat, uh, erikoetxetan bozkatu beharko dira, hau da pelasaren uh, kasuan, PSO eteren zat uh, ere badira hainbat uh, itzuliek in behar uh, dokumentoa balidatzeko eta bertze. Uh, argi erraiteko... Uh, Denok badakigu, uh, geroko mundua ez dela berdin izanen, eta denok badakigu ongi, uh, gauza hainitz berriz ikusi beharretu Nola ez dokumentu, oinarizko dokumentu, horiek, uh, sei urteko dokumentuak boskatuak izanen dira istante, istante da bedaratzila bete, gutiko da bera, bedaratzila bete horietan aterako diren dokumentuak biztan hartu beharko dutela uh, gaur egungo egealitatea denan asia izanen delarik. Eta gainera, hor dena eta gure bederatzi ikasgailetatik ere atatzen direnak, jendeak nahi du natura gehiago. Jendeak nahi du uh, uh, transizio ekolozikoa egin egindezagun. Jendeak nahi du duintasun batean bizi uh, gure egealdean. Jendeak nahi ditu uh, bertzeak lagundu. Elkartasunaren uh, naikeriak atera dira ipar aldean. Beaz, Gauza horiek, nola gauzatu, biztan dena, politika publikoak lagunduko dute, erritarrek edo erritarrok, badugu gure artean gauza ainit egiteko, baina ambien artean, bada lotura bat egiteko eta lotura horren egiteko garapengon txailua hori da. Parek ide ere, batkigu elementu importanta da zuen baitan, garapengon txailuan, ez bai da bai izan da jonden jokalelkaruko biltzago suan, eta lugalde ere muetan ere hori dira horren inguruan, Edo ez, zaila dela diote zonbaitzuek, mila biztan ezpetik, frantziako legediak ezpaitu behartzen parekidetasuna hortaz hor zer uh, analizia edo ikus molle? Lehenik gizartea gaur egun ez da antolatuia parekideta parekide sunaren zat, badakigu. Eta galdegiten dugularik parekideta gehiago izaitia uh, iparaldean, badakigu ez girela uh, erroten kontraari, eh, uh, zerbait, uh, ekoizten ari girela badakigu. Horren ekoisteko? Uh, gizarte aldatu behar duela, ez da dudarik, biztan dena, nondaz zaila emazten atxe maitea. Ebe da nahi ezten lekuetan. <laughs> Maluruski, uh, nikarki jana dut dia da, autetxi uh, uh, harek, eh? <laughs> gizonek ez palimadute leku hau txinai, ez da lekurik izanen emazten zat. Ola, hau da lehen gauza. Bigarren gauza, eta hori be gizartean ere piskabat berdin da, Kargu apaletan bada emazteainiz. Kontseilari, desente bada, e, e, e, ipar aldean. Berrogoita, euneko berrogoita, ez dakitzer. Aldiz, hau zapezak bakarik euneko amazazpi, eta begiratuko dugu, baina pentsazut eroreko girela, euneko amajerat e, aglomerazioko karguetan. Ato, badugu bertza dibide pixka bat berdintxoa, da ainiz dira emazte ama eskoletan eta ikastoletan, eta biziki guti fakultatean erakasle, zerren du horrek, be, gizartea ez dela prest, at, ergi asko parekotosuna rentzat, nunbait bada oa indik poderea uh, riburuzko pentsaketa bat, gizonek maite dute poderea, eta ez dute usten ardura, hola, eta egun batez, ardura eta poderearen arteko diferentzia landu berko dugu, baina hori bertze ondoko urtetako da. Urteak edo ahmen Nik ustut urteak, gauzak biziki fite joiten aldira. Asteuntan, biziki landu nahi dugu ere e, e, e, egoaldearekin hainbat bat gauzata, hori uagtzen ginen, e, e, e, e, e, Euskoik lanean ari ginen, eta uagtu gira, ere egoaldean gauzak biziki fite joan dira, hori buruz, beaz e, zertarako ez hemen, naikeri historioa da, eta naikeria martxan ezagitugu, lan batera man dugu, eta... Gaia hainitzatera da, parekotasunarena, baxie, zoek medietan, ainitzatera da e, gaia, baz, hainitzatera balima da gaia, ezan du sozializatzen ari dela gaia eta sozializatzen den, sozializatzen den gaia beti badu erantzun soziala eta erantzun soziala izanen da justu egiazko parekotasuna. Laburki bukatzeko, bideogia, buruilean biltzarnagusia, eta uh, autagaitza deialdi bat ere, ze gertatuko da hor? Haur, deialdi bat, gana baita, gure kide guziak aldatzen alko ditugula uh, irailetik goiti. Beaz, izanen da deibat, eh, idekiko dugu uh, deialdi bat, justu, nor naik alko du bere burua orkestu, kide izaiteko, eta kide izaiteko, ez da gauzan dirik behar, unarat daitu behar den, jakiteko nola egin behar den, simpleki. Nunbait baita historia bat, eta nunbait bada ere kide hori, ez da bakarrik nola ezan elkarte batean emaiten aduzu, soz bat sartzeko, eta gero ez baita espadasegi, hor kontentzira, biltzarna ausian daitu aizaita. Ez ez gukuna ditugu kide aktiboak. Zertarako, e, ipar galdeko eta lur galdeko osorko e, gizarte zibilaren pentsa moldea, Adierasteko eta nahi dugu albesein bat ainitza izaitia, hori e, eta orren ainitza izaitiko, e, be, beh bi hartugu bardugu hainitasun haundi bat e, gurek iden artean. Eta hortarako beh gaurdanik hasten gira jaiten xartziste gure eksperimentazio hortan xartziste gure gure abentura hortan entzatuko gira hemen ipajaldean demokrazia parte hartzaile eta Insti instituzioarekin zerbait ikusteko duen uh, egitura batetik hitza era maitea. Ez da egsi zanen baina uh, guk hemen gukoan motivatuak dira, espero duguna da albe zen bat jende zaitea. eta argigaiteko eh? gure artean amahi gira hemen. Ez genuke nahi iritzi bakargetako uh, lagun batzuen artean ateratzea dokumentoriek ditugu iritsi politiko eglio sindikalistatata ere kirol kultura denetaik heldu eh, daila eh, jendea zinez gure ikuspundua eta ikus moldea ah, albezen bat hain izan daine. Paskarlin no mil